17, 2051 рік. Вашингтон, округ Колумбія. Товсті краплі дощу на Навісі над рестораном «Де Анджело» звучали так, наче пальці без ритму, стукаючи по барабану. Транспорт на «Елл-стріт» шупів, проїжджаючи через калюжі, що зібралися біля бордюру, а асфальт, що виблискував між автомобілями, сяє в чорним блиском від вуличних ліхтарів. Дональд витросив дві таблетки з пластикової пляшки на долоню. Два роки на ліках. Два роки без жодного занепокоєння у славному заціпенінні. Він поглянув на етикетку і подумав про Шарлоту, про необхідність виконати рецепт на ім'я своєї сестри, а потім поклав таблетки до рота. Дональд проковтнув їх. Він був ситий дощем. Віддавав перевагу чистоті снігу. Зима знову була занадто тепла. Тримаючись подалі від потоку людей, що проходять через вхідні двері, він притиснув телефон до вуха і терпляче слухав, як його дружина закликає карму попісяти. «Може, їй не потрібно?» – запропонував він. Він кинув флакон у кишеню пальто і прикрив телефон долонію, коли жінка поруч із ним боролася з парасолькою, розбризкуючи воду на всі боки. Гелен продовжувала вмовляти карму словами, яких бідна собака не розуміла. Це було типово для останніх розмов Гелен і Дональда. Їм не було що сказати одне одному. «Але вона не ходила з обіду», – наполягала Гелен. «Вона ж не сходила десь у будинку, правда?» «Їй чотири роки!» – Дональд забув. Час ніби застиг у бульбашці. І він замислювався, чи це через ліки, чи через навантаження на роботі. Коли щось здавалося, не так, він завжди вважав, що це через ліки. Раніше це могли бути примхи життя, це могло бути що завгодно. Якось гірше було мати щось конкретне і нове, на що можна було звалити провину. Навпроти лунали крики, двоє безхатченків кричали один на одного під дощем, сварячись через пакети з бляшанками. Ще більше парасолей тряслися, і ще більше вишуканих суконь входило до ресторану. Це було місто, яке керувало всіма іншими, але не могло навіть подбати про себе. Раніше ці речі турбували його більше. Він погладив капсулу в кишені піджака, це був заспокійливий жест, який він розвинув. «Вона не сходить», – виснажено сказала його дружина. «Сонечко, вибач, що я тут, а ти мусиш про все це дбати». Але послухай, мені справді треба зайти всередину. Ми намагаємося сьогодні ввечері залишити остаточні правки цих планів. Як там справи? Ти вже майже закінчив? Повз проїхала колона таксі, що шукала пасажирів, а товсті шини котилися по воді, наче шиплячі змії. Дональд спостерігав, як одна з них сповільнилася і зупинилася. Гальма скрипіла на мокрій дорозі. Він не впізнав чоловіка, який вийшов з машини, тримаючи пальто над головою. Це був не мік. Що? О, все чудово. Так, ми практично закінчили. Залишилося лише дещо підправити. Зовнішні стіни залиті, ніжні поверхи готові. Я мала на увазі, чи ти майже закінчив працювати з нею. Він відвернувся від руху, щоб краще чути. З ким? З Анною? Так, слухай, я тобі казав, ми лише консультувалися тут і там. Більшість роботи робиться електронно. А міг там? Так. Ще одне таксі сповільнилося, проїжджаючи повз. Дональд обернувся, але машина не зупинилася. «Гаразд, ну не працюй допізна, подзвони мені завтра». «Добре, я кохаю тебе». «Кохаю тебе». «О, гарна дівчинка, гарна дівчинка, карма». «Я подзвоню тобі завтра». Але зв'язок уже перервався. Дональд поглянув на свій телефон перш ніж покласти його і здригнувся від прохолодного вечора та вологості в повітрі. Він пробився крізь натовп біля дверей і підійшов до столу. «Все гаразд?» – запитала Анна. Вона сиділа сама за столиком, на якому було накрито на трьох. Широкий светер був зсунутий вниз, оголюючи одне плече. Вона тримала другий келехвина за тонку ніжку, на краю якого залишився рожевий півмісяць від помади. Її коштанове волосся було зібране в пучок, а веснянки на носі були майже непомітні за тонким шаром макіяжу. Вони виглядали неймовірно, навіть привабливіше, ніж у коледжі. «Так, все добре», – Дональд крутив обручку великим пальцем. «Це була його звичка». «Ти чула щось від міха?» Він потягнувся до кишені, дістав телефон і перевірив повідомлення. Він думав надіслати ще одне, але там уже було чотири повідомлення без відповіді. «Ні, хіба він не мав прилетіти з Техасу сьогодні вранці? Можливо, його рейс затримали?» Дональд побачив, що його келах, який він залишив майже порожнім, коли він дзвонив на вулиці, був наповнений. Він знав, що Гелен не схвалила б те, що він сидить тут сам з Анною, хоча нічого не відбувається. «Нічого ніколи не відбувається!» «Ми завжди можемо зробити це іншим разом», – запропонував він. «Я не хочу, щоб Мік залишався осторонь». Вона поставила бокал і почала вивчати меню. «Можемо поїсти, поки ми тут. Буде трохи пізно шукати щось інше. До того ж, логістика Міка не залежить від нашого дизайну. Ми можемо надіслати йому звіт про матеріали пізніше». Анна нахилилася вбік і потягнулася за чимось у своїй сумці. Її светер небезпечно відкрився. Дональд швидко відвернув погляд, відчувши приплив тепла на потилиці. Вона дістала планшет і поклала його на його папку. Екран спалахнув. «Я думаю, нижня тертина проекту є надійною». Вона повернула планшет, щоб він міг побачити. «Я хотіла б затвердити його, щоб вони могли почати проєктувати наступні поверхи». «Ну, багато з них є твоїми», – сказав він, думаючи про всі механічні приміщення внизу. «Я довіряю твоїй думці». Він взяв планшет, полегшено зітхнувши, що їхня розмова не відхилилася від роботи. Він відчував себе дурним, думаючи, що Ана мала на увазі щось інше. Вони обмінювалися електронними листами та оновлювали плани один одного протягом двох років. І ніколи не було жодних натяків на щось непристойне. Він попередив себе, щоб не дати обстановці, музиці та білим скатертинам обдурити його. «Є одна зміна, яка тобі не сподобається», – сказала вона. «Центральна шахта потребує невеликих модифікацій, але я думаю, що ми все одно можемо працювати за тим самим загальним планом. Це ніяк не вплине на поверхи». Він прокрутив знайомі файли, поки не знайшов відмінність. Аварійна сходова клітка була переміщена з боку центральної шахти в самий центр. Сама шахта здавалася меншою, а може це було тому, що все інше обладнання, яким вони її заповнили, зникло. Тепер там був порожній простір. Диски перетворилися на пончики. Він підвів погляд від планшета і побачив, що до них підходить офіціант. «Що, ліфта немає?» Він хотів переконатися, що правильно бачить. Він попросив офіціанта принести води і сказав, що йому потрібно більше часу, щоб ознайомитися з меню. Офіціант вклонився і пішов. Анна поклала серветку на стіл і пересунулася на сусідній стілець. «Комісія сказала, що у них були свої причини». «Медична комісія?» – видихнув Дональд. Він втомився від їхнього втручання і пропозицій, але вже перестав з ними боротися. Він ніколи не вигравав. Хіба вони не повинні більше турбуватися про те, що люди можуть впасти з цих перил і зламати собі шию? Анна засміялася. Ти ж знаєш, що вони не такою медициною займаються. Все, про що вони можуть думати, це те, що працівники можуть пережити емоційно, якщо вони коли-небудь опиняться там у пастці, на кілька тижнів. Вони хотіли, щоб план був простішим, більш відкритим. Більш відкритим? Дональд посміхнувся і потягнувся за келихом мина. А що вони мають на увазі під опинитися в пасті на кілька тижнів? Анна знизала плечима. Ти ж обраний чиновник. Гадаю, повинен більше знати про ці урядові дурниці. «Я лише консультант. Мені просто платять за те, що я прокладаю труби». Вона допила вино, і офіціант повернувся з водою для Дональда, готовий вприйняти замовлення. Анна підняла брову, знайомий жест, який просив відповісти на питання «Ти готовий?». Раніше це означало набагато більше, подумав Дональд, поглянувши на меню. «А може ти вибереш за мене?» – врешті сказав він, здавшись. Анна зробила замовлення, і офіціант записав її вибір. «Тож тепер вони хочуть одну сходову клітку, так?» Дональд уявив собі, скільки бетону для цього знадобиться, а потім подумав про спіральну конструкцію з металу. Міцнішу і дешевшу. «Ми можемо залишити службовий ліфт, так? Чому б нам не пересунути його і не встановити ось тут?» Він показав їй планшет. «Ні, ніяких ліфтів. Все має бути простим і відкритим. Так вони сказали». Йому це не подобалося. Навіть якщо об'єкт ніколи не буде використовуватися, його слід будувати так, ніби він буде використовуватися. Інакше навіщо взагалі це робити? Він бачив частковий перелік запасів, які вони збиралися зберігати всередині. Переносити їх сходами здавалося неможливим, якщо тільки вони не планували заповнити поверхи до того, як готові секції будуть завантажені всередину. Це було більше справою Міка. Це була одна з багатьох причин, чому він хотів, щоб його друг був тут. Знаєш, саме тому я не пішов в архітектуру. Він прокрутив їхні плани і побачив усі місця, де його проєкт було змінено. Я пам'ятаю перший урок, на якому ми мали вийти і зустрітися з уявними клієнтами, і вони завжди хотіли або неможливого, або відверто дурного, або і того, і іншого. І тоді я зрозумів, що це не для мене». «Тож ти пішов у політику?» – Анна засміялася. «Так, добре, підмічено». Дональд посміхнувся, побачивши іронію. «Але ж, о, це спрацювало для твого батька?» Мій тато пішов у політику, бо не знав, чим ще зайнятися. Він вийшов з армії, вклав багато грошей у провальні проекти, а потім вирішив, що буде служити своїй країні іншим чином. Вона довго дивилася на нього. Це його спадщина, знаєш? Вона нахилилася вперед, поклала лікті на стіл і вигнула витончений палець у бік планшета. Це одна з тих речей, які, за їхніми словами, ніколи не будуть зроблені. А він це зробить. Дональд поклав планшет і відкинувся на спинку стільця. Він постійно повторює мені те саме, – сказав він, – що цей проєкт – це наша спадщина. Я сказав йому, що я відчуваю себе занадто молодим, щоб працювати над своїм найвищим досягненням. Анна посміхнулася. Вони зробили ковток вина. Принесли кошик з хлібом, але жоден з них не потягнувся по нього. Говорячи про спадщину і те, що залишається після нас, – запитала Анна, – чи є якась причина, чому ви з Гелен вирішили не мати дітей? Дональд поставив келих на стіл. Анна підняла пляшку, але він відмахнувся. «Ну, це не те, що ми не хочемо їх. Просто ми обидва після університету одразу пішли працювати, розумієш. Ми думали, що у вас буде ціле життя, так? Що у вас завжди буде час, щоб поспішати нікуди. Ні, це не те». Він потер серветкою об скатертину і відчув, як гладенька дорога тканина ковзає по іншій скатертині, прихованій під нею. Коли вони закінчать їсти і вийдуть із ресторану, він подумав, що верхній шар буде складений і винесений разом з крихтами, а під ним з'явиться новий шар. Як шкіра або покоління. Він зробив ковток вина, і його губи заніміли від терпкого смаку. Я думаю, що саме так і є, наполягала Анна. Кожне покоління чекає все довше і довше, щоб натиснути на курок. Моя мама була майже сорокарічною, коли народила мене, і це стає все більше і більш поширеним. Вона заправила пасмо волосся за вухо. «Можливо, ми всі думаємо, що можемо бути першим поколінням, яке просто не вмирає?» – продовжила вона. «Яке живе вічно?» Вона підняла брови. «Тепер ми всі очікуємо дожити до 130, а може й довше, ніби це наше право. Ось моя теорія». Вона нахилилася ближче. Дональд уже відчував дискомфорт від того, куди вела розмова. «Раніше діти були нашою спадщиною, правда?» Вони були нашим шансом обдурити смерть, передати частинку з себе. Але тепер ми сподіваємося, що це може бути просто ми. Ти маєш на увазі клонування? Тому це і є незаконним. Я не маю на увазі клонування. До того ж, ми з тобою обидва знаємо, що люди це роблять, навіть якщо це незаконно. Вона зробила ковток вина і кивнула на сім'ю в дальньому кутку. Подивись, він має все від тата. Дональд прослідкував за її поглядом і подивився на дитину, а потім зрозумів, що вона просто хоче довести свою думку. А що якщо до мого батька? запитала вона. Ті на всі вітаміни для стовбурових клітин, які він приймає, він справді вірить, що буде жити вічно. Ти знаєш, що він купив купу акції однієї з тих кріофірм кілька років тому? Дональд засміявся. Я чув, і я чув, що це не дуже добре спрацювало. Крім того, вони вже роками пробують такі речі, і вони все ближче до цього, сказала вона. Все, що їм було потрібно, – це спосіб зшити клітини пошкодження від заморожування. А тепер це вже не така божевільна мрія, правда? Ну, я сподіваюся, що люди, які мріють про такі речі, отримують те, чого прагнуть. Але ти помиляєшся щодо нас. Гелен і я постійно говоримо про те, щоб завести дітей. Я знаю людей, які народжують першу дитину в 50-річному віці. У нас є час. Mm -hmm. Вона допила свій келих і потягнулася за пляшкою. Ти так думаєш, – сказала вона. Всі думають, що в них є весь час світу. Вона подивилася на нього своїми холодними сірими очима. Але вони ніколи не зупиняються, щоб запитати, скільки ж це часу. Після вечері вони чекали під навісом на машину Анни. Дональд відмовився їхати з ними, сказавши, що йому потрібно повернутися в офіс, і він просто візьме таксі. Дощ, що барабанив по навісу, змінився, став похмурішим. І блискучий чорний лінкольн під'їхав якраз у той момент, коли телефон Дональда почав вібрувати. Він борився в кишені піджака, а вона притулилася до нього, щоб обійняти, і поцілувала його в щоку. Він відчув приплив тепла, незважаючи на прохолодне повітря, побачив, що дзвонить Мік і взяв слухавку. «Привіт, ти щойно приземлився?» – запитав Дональд. Пауза. «Приземлився?» – Мік звучав збентеженим. На тлі було чутно шум. Водій поспішив навколо Лінкольна, щоб відкрити двері для Анни. «Я летівничним рейсом», – сказав Мік. «Мій літак прилетів рано вранці. Я щойно вийшов з кінотеатру і побачив твої повідомлення. Що сталося?» Анна обернулася і помахала рукою. Дональд відповів їй тим самим. «Ти щойно вийшов із кінотеатру? Ми щойно закінчили нашу зустріч у Деанджело. Ти її пропустив. Анна сказала, що націлала тобі три листи». Він глянув на машину, коли Анна засунула ногу всередину. Він лише михцем побачив її червоні туфлі на підборах, а потім водій зачинив двері. Дощ на тонованому склі виблискував, наче дорогоцінні камені. Хм, «Мабуть, я їх пропустив. Напевно, потрапили в спам. Не біда, ми нас доженемо. У будь-якому разі я щойно вийшов з цього дивного кіно. Якби ми з тобою ще були в ті часи, коли курили траву, я б змусив тебе зараз же викорити одну зі мною і піти на нічний сеанс. Моя голова повністю затуманена». Дональд дивився, як водій поспішає навколо машини, щоб сховатися від дощу. Вікно Ани трохи опустилося. Останній помах рукою, і машина виїхала на дорогу з невеликим трафіком. «Так, ну, ті часи давно минули, друже», – відволікаючись, сказав Дональд. вдалині загуркутів грім. Пані відкрила парасольку, готуючись протистояти грозі. «Крім того», – сказав Дональд Міку, – «деякі речі краще залишити в минулому, там, де їм і місце».